Jag tycker vi behöver inte ta omtagningar och sådär Utan vi trycker bara på räck Slå lite kaffe och så kör vi Det låter bra Det behöver inte vara konstigare än så Nu kommer det låta så Ja du får ställa ner saker på bordet om du vill också Tack <laughs> Ska vi köra igång det, Nu kör vi igång mm. Den är bra den där Ja. Du har fått till den där, tycker jag eh, Intro-melodin menar du? Men lyssna Va? Vad är det? Hör du? Ja, vad är det för? Det är kaffet Det är kaffe som brygger sig själv Ja, hur går det här till? Okay. Vi har en pressokanna här Och den ger ifrån sig konstiga ljud Det kanske vi kan göra en låt av Ja, det, det, det kan vi göra Ska vi hälsa lyssnarna, de eventuella lyssnarna välkomna Hej och välkommen till våran podd. Ja, de vet ju att det är en podd. De har ju slagit igång den. Det, det där kan ni nu. Ja, hej och välkommen till oss. Det är Thomas och Anton och vi är lite bakis idag så det här blir ett lite lugnare avsnitt. Bit mellow, mellow, mellow. Vi sitter här en vintrig söndag och tittar ut på snöfallet ute i Sönsvall. Och ja. Never ending alltså. När ska det ge sig kan man ju undra. Ja. Det är ju mars nu. Ja. Sen är det ju februari tänkte jag säga. Ja, man kan tro det, det går baklänges. Ja, det blir bara kallare och kallare och mer. Det känns, det känns som det. Alltså, det är... oh. Men Anton, vi är ju inte här för att prata om vädret. Det är inte därför vi är här. Nej, precis. Vi ska ju göra musik ja. och prata lite om musik. Du, hur gick det sist? Första episoden av Beard Soup Records podcast. Jag, jag tyckte det gick ganska bra faktiskt. Ja. Bättre än förväntan. Sen så får man ju... Finna olika metoder för att spela in på så effektivt och snabbt sätt som möjligt. Ja, liksom, för, för att hållet. Det är inte nödvändigtvis så att vi ska göra en jättebra låt. Utan vi vill bara att låtarna ska finnas så att det ska vara ja. lite kul. Ja, det, allt ligger ju inte på liksom en perfekt mix och så vidare. Utan vi vill ju bara förverkliga våra låtidéer. Och vet du vad? Jag har satt ihop en dropbox- Mm, mm, mm. en Beard Soup Records dropbox och okay. där kan man ladda upp egna låtar ifall man vill ifall ni lyssnar på det här eh, intressant. Och, så, och så har du något litet eh, ljudklipp du kanske går och på någonting eller hört ett intressant ljud från en termos eller en pressokanna kan som... eller din gamla mormor som gnuggat henne på nätterna uh -huh. allt är tillåtet det kan vi ta och göra något eh, musikaliskt av jag och Anton absolut den här Dropbox-länken, förresten Den kan man hitta på våran Facebook Det är alltså Beard Soup som du letar rätt på På Facebook Och där finns också en länk till den här Dropboxen Som du kan lägga vad du vill i Egentligen, helst något som låter Och så ska vi lyssna på det då Skicka allt du kan komma på Kul idé Och är det inte någon som lägger upp Då kommer jag själv att lägga upp grejer där Och så får du. Och så kan jag lyssna Ja. ja det, det blir jättebra jag har faktiskt lagt upp en grej i våran dropbox. Okej. Okay. Eh, det här är alltså ett ljudklipp du har ja. nynnat. Eh, ja, men shoot. För fan. Ja, jag försökte. Men nu stängde jag ner allting. Och... Ja, det var bättre när det var sådana kassettband. Du, vi, har så, vi har så här istället. Mm. Vi går till eh, våran punkt som vi kallar för skämskuddelåten. Ja! En Sist så fick jag spela en väldigt jobbig låt där Min kanin där. Jag tänkte att nu får ju nästan vara din tur. Ja. Jag har faktiskt hittat en grej. Jag har grävt lite i mina hårddiskar. Och hittat en grej som jag har... Det är en mashup. Okej. Okay. Mm. Och det här är kanske inte så skämsigt. Jag är nästan lite stolt över den här. Jag hade glömt bort att jag hade gjort den. Men Ähä. det är alltså att jag håller på leker med en synt som låter som den här... No, no, no, no, no, no. There's ah, ja, ja. no limits. limit. Ja, det är en dänga. Ah. Ah, ja, ja, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Den synten. Ja. Eh, jag ska bara ta en här. Ja, ah, gör det. Mm. Oh. Oh, det, alltså det är någonting, det är kaffe och så får man ta sin redig efteråt, ni som snusar ni vet ju precis hur det är. Ja, jag snusar inte, jag har försökt många gånger men jag blir så kräkig, oh, börja inte att snusa det är jävligt, jag sitter och läppjar på en alkoholfri öl faktiskt ja det kan man göra när man är bakfull det är jättebra medicin Ursäkta att jag bröt. Du, du har en skämslåt som du inte skäms över som låter down, down, down, down, down. Ja, inte, den låter inte så, men det är typ den synten från There's No Limit. Okej, okay. ja. Mm. Och eh, det är Viva La Vida som jag har tolkat. Åh oh, nej. Okej, okay. Viva ja. La Vida som... Nej, vet du vad jag tänkte? After Dark, tänkte jag. Varför tänkte jag ja, vill leva alla vita. Vi. Viva La Vida, Coldplay. Det är inte... Coldplay. <laughs> cold har ja. Jag från jag tänkte... 2008, deras <laughs> äh, mästerliga... Eh, album, Viva La Vida ja, den, den tycker det. jag är svinbra faktiskt Är inte den du kan sjunga baklänges hela låten Och så spelar du den så går den framlänges Du har ju en sån där vet Det jag. är det, ett av mina nördiga party -trick. Det blir ju nästa podd tycker jag Att vi tar fram <laughs> den lilla <laughs> du, Jag tror inte jag kan göra jag, jag spelade upp den där låten baklänges Viva La Vida en gång ja. Det här är en helt annan grej Det blir många sidospår nu men jag tror det är okej okay i en podcast Ja men det är ju häftigt sidospår, då är okej okay. Jag brukar lyssna på musik baklänges ibland för att få låta idéer. Det är en kul, det är en liten hobby jag har, Jag lyssna på låtar baklänges. Mm. Vi valde vida baklänges låter ungefär så här. Hur gillar man natt? Har natt näbnem? Nej, det där var ju Björnen sover baklänges. Alltså du måste ju nästan reversa det så att för får höra hur det. Är. Men man kan gå, men man kan gå, kan ha mörlig Fan också. Jag äh, väntar, hur, hur fan går vi väl vidare då? Udoran, geft som mäktig prov. Senare man, Rubin, en av och Gud, nämnde spånde. Mjärt som människan ser oss över. Ja, det är otroligt. Jag måste nästan prata nu också, så att de vet att du sjunger baklänges. Ja. Jag kan säga Nodna. Det är ditt namn baklänges. Det är mitt namn. Ja. Och så kan jag säga Apa. Zamot. Zamot, ja. Det är Thomas baklänges. Thomas. häftigt. Ja, det där får du ju vända på sen. Nog om det där sidospåret. Ja. Vad var vi någonstans? Din låt. Ja, min Det There's No Limit. Får, Får jag, jag höra den? Viva La Vida. Viva La Vida. There's No Limit. There's No Limit. Och Macken. Galen skapar de Shaves gamla... Det här blir ju jättespännande. <laughs> jag har jag. liksom slagit ihop dem. Och så har jag lekt med en vocoder. Okay. Alltså en sån här robotröst har jag lekt med. Kan, kan jag få höra den nu? Ja, men vi, vi, prata? vi slår okay. igång den. Ja, jag måste nästan. <laughs> Vet du vad jag tänkte på en gång? Det. det här är en liten skapelse som jag kallar för Viva la Macken. Viva la Macken. Och jag kan se den här gå varm på Birstaparkeringen bland alla Epa-traktorer. Ja. Alltså. Det här är ju Epa-dunka. Alltså. Ja. Jag tycker du ska släppa den här. För den kommer gå varm här i stan tror jag. Ja, det är ju en cover alltså. På ja. två låtar samtidigt. Viva la Dolce Vita, vill jag säga. <laughs> Viva Epa-traktor. Äh, helt otroligt. Det här var liksom när jag höll på och jag pluggade musik och ljuddesign. Okej. Okay. Så då höll jag på att leka med lite syntar och så. Jag håller ju på med liksom bas och elbas och liksom gitarrer och stränginstrument i vanliga fall. Mm. Så att det här var 2014 tror jag. Okej. Okay. Då började jag bekanta mig mer med syntar och sådär. Och Royce Rogers Mack. Ja men jag tog någonting som låg mig varmt om hjärtat. <laughs> Och liksom la ihop med de här nya syntarna, som inte alls är nya. De är lika gamla som mig, de Ja, men jag tänker, det är ju tecken. Ingenting, allt går i musik alltså. Ja. Ingenting är förbjudet. Det här är ju ett väldigt bra tecken på det. Eller No Limit är no Limit. från 96 och Macken är väl från 86 kanske. Ja, du ser. Ja. Ett jämnt tidsspann däremellan då. Tio år då. Jag tror vi gör så här. Vi gör en SoundCloud- med Beard Soups låtar som vi sätter upp här i podden. Och så kan man gå in och lyssna på dem igen ifall man skulle vilja. Då gör vi då alltså en skämskuddelista kanske. Och ja. den listan där vi lägger upp låtarna vi har gjort färdigt. Så, Antons skämskuddelåtar finns också på SoundCloud/slash Soup. Ja, tyvärr. Men Gå in och lyssna om ni vill det då. Ja. Så. ja. Om ni vill plåga era trumminnor mer. Här har den inte som ringsignal bara. Det är gjort. Men Royce Rogers Dunkamack kan ju gärna köra alla EPA-traktorförare där ute. Uh -huh. Där har ni ju något för att få brudar eller killar. Jag skäms inte för den här låten och jag skäms för att jag inte skäms för den. Nej, men jag skämdes i början. Men sen så börjar jag liksom... det sig... Uh -huh. Bonnen i mig <laughs> kom fram. Vi är ju från Indor Ja, Indor, ja, men vad fan. När man körde en pörsdakota liksom och gjorde... Hade donut. du en pörsdakota? Nej, det hade jag inte. Vad hade du för moped Jag hade ju en sån här reju. Jag var ju så spoiled. Vad hade du? En reju. Vad är det? En, en spansk moped. <laughs> jag sa till pappa att alla andra barn har ju det, pappa. Reju? Jag vill, jag vill ha min reju. Jag vill ha en reju. Det var ju lite krossaktigt. Och så, ja, efter mycket grin och bråk så fick jag ju en sån där... Ja uh -huh. Det var jag och en till. Mm. <laughs> men vad Jag fattar inte. Ja. Jag är inte så inne på motorer och moppar och så, Nej, men, det men är det en, var, var det en vad det Nej, jag tog ju hem den. och så skulle jag köra en gick 40. Mm. <laughs> ja, det är klart den gjorde. Hur var moppen? Ja, man kan väl säga att man drog en plug och så, men det behöver man inte prata högt. Ja, men det där är ju preskriberat är 15 över 15. Ja, år men, men det är ju det. En plugg och så gick han 80 cent. Så då då tänker jag hade jag haft den här låten i lurarna tänker jag hade jag kunna Åsta kommit då med min. Eller det är inte 15 år sedan. för jag glömmer hela tiden bort att vi är inte jämngamla äldre än dig. Du är äldre än mig och jag är yngre du än är dig. Du är för fan 90-talist. Jag är prick 90. <laughs> jag är lika gammal som Macken. <laughs> <faktiskt>. 87. <laughs> ja, jag tror att den släpptes 87. Ja, och det kanske. gjorde jag med. Ja, du släpptes 87. <laughs> <laughs> då var det din release. <laughs> ja. Men... Det är inte därför vi är här. Vi har väl bara lite gött att lyssna på konstig musik. Det så, är, så kan det vi väl vara ibland också. Men vi brukar absolut. ju tolka låtar. Vi brukar ju tolka låtar. Och det Jag har är... gjort det lite till en tradition. så här Andra avsnittet. <laughs> är inte det vi gör i den här podden? Ja. Att vi tar gamla eh, klipp som, som man har glömt på telefon. Som skulle bli en låt som aldrig blev en låt. Och nu ska det bli en låt. Mm. Eh, så här, förra förra avsnittet så tog jag en av mina gamla låtar. Nu hade det varit kul om du kanske hade någon gammalt ljudklipp. Ja, vi ska vända oss till datorn och se vad som, vad som finns där. Kan ju tillägga att vi satt uppe till fem i natt och spelade tv-spel. Det är ju något man inte har gjort som man gick i... I högstadiet. Ja, vi hade lan. Vi hade lan. Det enda som fattades var den här joltkåran man drack. Men jävla vad roligt det var. Man var 15 år igen. Medan jag håller på att leta efter den här filen som finns någonstans på hårddisken, Kan du berätta vilka spel vi gick igenom? Och ge dem olika stjärnor. Okej. Okay. Ge dem betyg. Absolut. Kan du göra en liten kul jingle till det sen? Ja. Okej. Okay. Jag är inte nu. Sen. Jag vill ha en digital. Ja, ja. Okay. Antons game rating list. Vad gör jag till? Gay raping list. Nej nej herregud. Sa du? <laughs> game rating. Ja. <laughs> Okej. Okay. Antons, Antons game, game rating, rating list. Då, då ska vi gå igenom lite tv-spel här som, som vi spelade igår. Gå eh, går rakt på sak här. Vi spelade ett spel som heter Rocket League. Det är ett nyare spel där du spelar fotboll med bilar. Eh, fyra av sju Fortbollar. bollar får den. Nej, eh, jag måste ha en annan skala där. Fem får högst. Den får en stark trea. Vi går vidare till nästa spel. Eh, Starwall. Man är... Heter det näsevaler? <laughs> Nej. Narval. Narval. Ja, att man är narvalar i olika färger. Och så ska man peta på varandra. Med det, sina honor. Med sina honor på sina hjärtan. Ja, det låter väldigt kul. Och det är väldigt kul. Fem av fem för den. Så tar vi nästa. Vi spelade. Vad, vad hette det då? Vi spelade spe... gubbspelet heter det. Du är en massa gubbar och du brottas. Du puttar ner andra gubbar med din gubbe. Heter det, gang gang Nej, det heter vi gang någonting. Gangbang. Nej, det är inte. Gangbang får fyra av fem. Väldigt kul men obegripligt. Jag får fälla in sen vad det verkligen heter. Ja, det heter ju inte Gangbang. Det hade varit kul också. Gangbang Simulator, det är ju simulator. Spelet heter Gangbeasts. Fyra av fem poäng. Vi avslutade kvällen Vi tre tappra män som var kvar här. Glömde bort tiden totalt när vi satt och spelade Trine. Lite sagospel. Jag tycker inte det är så jäkla Men Thomas tycker du, du ska få ratea det. Då. Trine? Jag tror att det är ett finskt spel. Jag tror att det är finnar som ligger bakom det. Är det ett finskt spel? Ja, det är, Men det är Lord är... of the Rings. -aktiv. Ja, det är magiskt. Man är En trollkar, en tjuv och en krigare. Som ska lösa uppgifter. Precis. Och jag tycker att det var svingkul. Du tyckte att det var tillräckligt kul för att spela i tre timmar eller? Ja men jag tror jag spelade för länge så vart det ingen kul. Nej. Har, du, nu skiter vi det där. Fem av fem. Har, har fem av fem. Har du hittat låten? Nej. Nej. Nej. <laughs> Vad ska jag prata om då då? <laughs> Coca-Cola. Bra eller dåligt? Nej, vi, vi, får, vi får pausa. Mm. Nu har jag hittat ljudklippet. En kvart senare. Ja. Den fanns djupt inne i hårdisken. Ja. Hur djupt? Uh, det här är från 2010. Mm. Någon gång i april 2010 så sitter jag med en gitarr och så sjunger jag det här. Vad tror du om det då? Jag tänkte direkt på Nine Inch Nails faktiskt. Mm. Den, den där... Nu var det ju där. Ja. Det kan man ju ha. Men jag tänker att det ska ju vara tunga syntar till. Det vore ju fränt. Ja, nu när vi ändå har tagit upp syntar i det här programmet. Det Eller hur? Syntpodden. Syntpodden. För syntavsnittet. Ja, men faktiskt. Eh, Inch, nej, det är lite mer... Det är industri, heter det så. Vad kallar man den genren? Liksom. Industrial electronic ja, metal. Ja, svinbra är det. Jag tänker, vi kan ju typ efterlikna. Det känns jobbigt att säga att man ska göra det. Så blir det bara... Nej, men fan, vi strävar efter att låta sig. Jag har inte lite så. samma röstomfång som Trent Reznor. Det låter ju som han i hans lugna partier. Trent Reznor som sjunger i ja, Nine Inch Nails. fantastisk röst. Berätta lite mer om Nine Inch Nails. Ja, vad, ja, vad ska jag berätta om? Nej, de är ju fantastiskt bra. Första gången jag hörde dem, det var någon film, tror jag. i Filmmusik. Då var jag så här, åh, vänta här. Vad är det här för musik? Mm. eftertexter brukar jag aldrig titta på. Det är ju då de stänger av. Mm. Jag tror i det här fallet, jag kommer inte ihåg vilken film det var- men i det här fallet så kollade jag på eftertexten- eller kollade, jag lyssnade mm. på tracket- och höll på, vad är det? Och så kom det här music och så stod det Nine Inch Nails- så jag tänkte jag, det här är det, det här måste jag kolla upp. Och de är väl bara två- är de det? Jag tror att jag det, är det, det, är det Först och främst är Trent Reznor, alltså sångaren. Mm. Jag tror att det är i stort sett hans eget projekt bara när Nails. Det kanske är. Jag kan inte uttala mig, för jag vet inte så mycket. Du har det. bara... Du lyssnar på musik och behöver inte nörda ner dig i fakta och så. Jag har ju aldrig varit mycket för fakta. Jag, låter det bra så låter det bra. och då mm. lyssnar jag. Jag, jag önskar ibland att jag hade ett sånt förhållande till musik också. <laughs> jag liksom ägna ju timmar, veckor, år åt att läsa om folk. Så Ögonfärg, längd, ja. färg på håret. Vad jag kan träffa dem och skjuta dem. Så att, de kom, så att jag blir för Katt, katt, min <laughs> Bryt. <laughs> Nej, men jag, jag, tycker bara <laughs> jag tycker bara att det är intressant. Ja, just det. Ja. Jag tycker bara att det är intressant med vad de använder för liksom Ja, men det är kul att ha redan på instrument och sådär. Form. Exakt så, ja. Precis. Men Nine Inch Nails har jag inte forskat någonting om. Nej, det borde man göra för att de har en otroligt sär stil. Ja. Men jag tycker det. Jag tycker den här påminner lite om någon slags Nine Inch Nail-aktig Så då tycker jag nästan... Ska vi höra ett litet klipp ifrån en Nine Inch Nail-låt? Det kan vi göra. The Frail, kanske. Mm. Hej, det är Thomas här i redigeringsrummet i framtiden. Eh, vi spelar inte upp någonting från Nine Inch Nails. Men jag tycker att du som lyssnar kan lyssna på The Frail och The Fragile som Nine Inch Nails har gjort. Så tryck på paus, lyssna på de låtarna. Eh, eller så fortsätter du bara här. Det gör du precis som du vill. Okej, okay, tillbaka till Beardshoop Records. Oj, jag gillar verkligen stämningen i den där. Mm. Det är dystert. Och det är tungt och det är lugnt. Ungefär som mitt huvud idag. Ja, lite så. Jag brukar alltid när jag hör... Jag tycker det där är filmmusik, låter mm. alltså, Jag tänker så här, vissa Slut... låtar passar bra i eftertexter. Alltså, som slutet på en Matrix-rulle eller något liknande. Ja, alltså det finns viss... Kan inte du känna det ibland? Att när du hör en viss låt så kan du koppla det till en film. Att alltså, det här skulle ju vara en jävligt bra filmscore. Ja, det känns som Wachowskis skulle ha haft den här i slutet av någon film. Ja, absolut. Vad är det man säger? Säger man Wachowskis syskonen nu? Systrarna till och med? Syster, de, det är ju helt sjukt egentligen. <laughs> att de gjorde det samtidigt. Eller sjukt är det ju inte. De får väl göra vad de vill. Så. Ja, det är klart. Men, men det är ganska fascinerande. Men, hur, hur blir det liksom med lingvistiken för oss som försöker hålla reda på dem? Vi har alltid kallat dem Wakowski Brothers. Ah, skitsamma, det är säkert jättemånga som har pratat om det här. Kan man, finns det motsvarighet hen i engelskan? Det är engelska språket. Uh, they säger man ju bara Them. Them Wachowski people Om det är någon som inte fattar vad vi pratar om Så är det alltså de som, de som, gjorde, Matrix. De som gjorde Matrix Först ena brorsan Bytte kön Sen andra brorsan gjorde det lite senare också ja. Så att, uh, nu är det Wachowskis systrarna Skitsamma ja. uh, Det var också ett sidospår det Vi ska det. ju göra någonting som liknar En låt som skulle kunna vara i slutet Av en Wachowski-rulle mm. Och som och låter påminn som... om Nine Inch Nails. Precis. Kul koncept. Ja. Let's go, säger jag. Har du någon synt? Jag har jättemånga syntar. Då blir det ett litet, i vanlig ordning, ett litet kollage från när vi spelar in musiken. Och sen så pratar vi lite om hur det gick och så där. Det låter ju bra. Ja, vi kör. Vi kör. Nu har vi förflyttat oss till studiodelen av Antons lägenhet- din enorma etta ja. Som vi nu är Har flyttat oss, bokstavligt talat Tre decimeter Det krävs inte mycket flytt När vi hade ett band För några år sedan som hette Quarter Voice ja. Då hade du en, du hade skrivit en låt Som liknade Nine Inch Nails okay. Har du kvar det projektet? Det har jag ju inte det, det är en rolig historia Jag hade en hårdisk. Mm. På en hylla och när hyllan var en gammal snowboard som jag hade gjort. Jag hade byggt en hylla själv? Jag hade byggt en hylla själv. Jag hade dock inte skruvat fast den i fästena som hängde i väggen. Nej. Och jag fick för mig att nu ska jag ramla in i den här hyllan. För det kan ju bli kul. Ja. Så jag ramlade in i den här hyllan. Och Där har du din hårddisk. Där hade jag min hårddisk. Och någon dag innan hade jag flyttat allt från min dator till den här hårdisken, Rensat min dator och tänkt att nu, nu har jag varit duktig. Nu har jag städat. <laughs> Den här hårdisken föll alltså inte mer än 10 ja, centimeter, det var nej, höger upp på hyllan, men den var inte högt upp, det var ju löjligt Tappar den där och tänkte, ah, det, det gick ju bra, tänkte ja. jag, koppla in, Nä. nej, den var, den var borta All uh, musik du... All musik jag hade ju hållit på med, det är säkert fem års tid alltså Ja. Ja, bara pötts Det var samma veva, första Quartvoice-albumet där Men då hittade jag någon gammal Det är 2009 2010, 2010. Ja, 2009. någonstans där mm. eh. Kanske precis samtidigt som jag satt Och gjorde det här ljudklippet Som vi ska tolka idag Alltså när jag satt och spelade den här gitarren Och nynnade lite, då tappade Anton sin hårddisk Ja, hårddisk igår. och vet. Och det var så intressant där för jag, var så jävla, jag var så förbannad och förtvivlad Så att jag gjorde ingenting har du varit med om det någon gång? Att det, det blir... blir så mycket så att du bara sitter och tittar rakt fram. Och jag satt rakt fram och tittade säkert en kvart alltså. Det är en bi bit av dig själv som går i krasch då. Ja. Det är bara saker, men det där är ju minnen också. Det är ju, det gör så ont. Så ska ni bygga en hylla av en gammal snowboard? Skruva för guds skull fast den i festerna. Det är bara idiotiskt. Tänk inte att lägga en planka på, på någonting och ja. tänka att det här sitter fast. Men konsensus, du har alltså inte kvar den synten? Nej. Men kan man lyssna på Quarter Voice någonstans? På, på Youtube va? Det är vårt gamla band som inte heter Beard Soup utan som heter Quarter Voice. Mm, mellanslag. Och då har vi en låt där som heter Sound of Silence. Och den har lite syntaktiga basgrejer i sig som låter lite Nine Inch Nails. Precis. Och jag hade hoppats att den, det projektet fanns kvar. Men vi kan inte utgå från det alltså. Nej. Inside heter den. Den här var ju inspirerad lite Nine Inch Nails ja. Okay. Ja, ja, det är... projektet finns inte kvar För det ramlade i golvet 2010 Men den färdiga låten finns kvar Den är på Youtube ja. Och den kan man hitta om man söker på Quarter Voice Inside Om man nu skulle vilja det Hittar du några syntar? Jag letar Jag hör det Hittar du några coola syntar som låter som Nine Inch Nails? Ja, ja. Den var ju Hemskt den... Vilket är jättebra, för att det passar ju svinbra i den här dystopiska... Jag tänker det, Ja, Vad här då? Ah, oh, det där låter Nine Inch Nails som fan. Det här låter ju. Men jag kan tweaka lite. Och så när man... Grejen är när man ska härma Trent Reznor, sångaren i Nine Inch Nails, så... Får man liksom ha tandläkarbedövning i ansiktet Det ska vara ungefär som att eh, Du inte kan känna något i ansiktet Du ska slappna av Och så ska det vara mörk röst och så Can someone get me out of here? Han har lite ont i magen också Ja, låter det, lite slightly skitnödig ja. Konstant Och så har han väl baritonläge Precis som jag Jag tycker era röster påminner mycket om varandra Som sagt i det lugna läget Heter Men... det bariton eller bariton? Bar bariton. Bar bariton. bariton bariton bariton heter det digestive eller digestive jag tror det är samma grej där är det inte det bariton är ju ett röstläge digestive är ju ett, ett kex. kex eller digestive ja. ni som säger digestive sluta för fan och ni som säger digestive ja vad alltså ska jag säga nu det digestive kex digestive vad säger du då digestive Nej, men herregud. Det här är ju något nytt. Du kan ju inte säga digestiv, eller? Jo, det är inte. Jag har alltid sagt Nej, digestiv. Vad säger du? Säger du Mariekex också? Säger du chex? Nej, Mariekex. Mariekex säger man. Nej, Mariekex säger man. Ja, men herregud. Du, du är, det, det är ju 50-50, men du är ju en 5% här i mitten, du. <laughs> Sluta med det här. Ja, men säger man någonting... Ska vi gå och hälsa på den där tjejen som heter Marie? Det är väl ingen som heter Marie? Jo, om man är ett kex, då heter man sig. Jag hälsar på det där kexet, hon heter Marie. <skratt> ja, ja. Vad kommer låten att handla om? Digestiv. <skratt> <skratt> Nej, men den ska väl handla om någon som är deprimerad. Konspirationsteoretiker som sitter inne i sin låtsasbunker som bara är en etta på... I en förort. <laughs> vänta är det här? Låter som mitt liv. <laughs> <laughs> Nej, det sa jag aldrig. Det var ju du som sa Ja, det är sant. Men jag tycker att det ska handla om en konspirationsteoretiker. Ja, jag tänker så här. Vi pratar om Matrix. Mm. Allt är falskt. Inget är sant. Allt är en sim vad heter det? simulering. Simulering. Det där är ju en allt mer vanlig föreställning som både forskare och människor överlag har nu för tiden. Att vi lever i en simulering. Vad hemskt. Ja, vem vet? Det? Jag, jag har inte hört det. Jag har ju sett Matrix. Elon Musk tror det. Åh oh, herregud. Han har räknat ut att det är 5 miljarder mer gånger sannolikt att vi lever i en simulering. Så att vi ligger egentligen någon annanstans nu? Nej, vi kan vara påhittade helt och hållet. Jaha. Alltså att vi är bara ett kretskort eller någonting. Alltså att det är en AI som har hittat på oss. Ja, okej. Okay. Ja, men kör du lite lyrik och så hittar jag en liten, bara en grundsyntmatta här. Det enda jag önskar, mm. det är att den ska liksom dutta sådär som Nine Inch Nails gör. Så här. Ja, precis. Det är bra. Fortsätt så. Ja, fortsätter så. Jo, Anton. Mm, Detta. Vad gör du? Hej, va? Hej. Jo, jag har en till request, en grej som jag vill ha med. Ja. Det borde vara en gitarr med i början som är uppfuckad, distad och jättekonstig. Eh, för det brukar de nog ha med i Nine Inch Nails också. En gitarr som går typ... Något sånt. Ja. Men då pitchar upp den där och lägger på Bit Okej, okay. ja, den är trevlig. Så alltså man pitchar upp en hel oktav mm. så att det blir liksom en dålig pitch. Ja, precis. Det blir dåligt gjort. Ful Men det pitch, kommer ja. låta coolt ändå. Om vi, bara, om vi skulle testa det nu en gång för att jag vill höra hur det låter. Ja, jag kör det. Det där lät ju kul. Ja. Vi kör det. Jag håller på här nu och gjort lite sådär. Ja. Ah, yeah. Tänk dig lite modernare 9-inch. Jävlar vad, du har ju kommit en bra bit. Ja, sen känner att jag börjar bli klar snart här. Det Anton gör här nu är att han lägger på precis allting på en gång. Ja, för vi beslutar så att melodin ska ju vara den samma låten ut. Och då ja. tänker jag att det är ett enkelt sätt att göra Och det där heter någonting när man har en låt som bara har typ samma ackord genom hela låten. Äh, monoton. Ja... Tråkig Tråkiga, precis <laughs> Nej men det heter någonting uh, Jag kommer inte ihåg vad det är uh, Save tonight, fight to break out Eagle Eye Cherry man. Ja just det, det heter Eagle Eye Cherry Att, att man Eagle Eye Cherry Eagle Aya, Aya någonting <laughs> den, Vi har Eagle Eye i den här låten ja. Ja, men det är bra det Då här har är. man samma följt Genom hela låten Ja men det var jag som tyckte att jag ska göra ett in instrument med rösten mm. som ska ligga här i klimaxet. Tänker du en någon strypsång? Nej, har... nej, men det är en. <skratt> nej, det nej, det tänkte jag. Ja, här det hur gör om de det där? Vad var oh. det där? Vad gjorde du? <kör> Man har inte hört den där strupsången? Nej! Är det, vad är det en inka? Nej, det är inte inka. Det är Strups, annat. Strupsång, vad är det? Ja, det, det, det är någon sekt heter det ju inte heller. Men det är nog folk uppe i bergen. Aha. Det är ju kanske. Tibetanska munkar. Ja, de kör ju lite Och de låter. <sjung> samma ton, och så sjunger de och säger lite så här. De låter ju också som, det är, ju inte, är du säker på att de inte bara är bakfull och pratar så med varandra som Lasse Kongo Kongo liksom ifrån eller så, är det, eller så är det det här systemet som är påhittat. De, de har liksom deras kretsar gott. Så att... De pratar här för att de är robotar. kan ju vara. Jag bor uppe på ett berg. Vad jobbigt om jag har den här rösten ja, Men du, nu känner ja. jag igen det, det är att man delar på stämbanden Så att det blir Att det, att det är liksom ja, det två övertonen. röster samtidigt det. Nej, jag kan inte det heller Jag hörde en liten överton Henke som spelar gitarr i mitt band Domino med Jessica, Han kan det göra, nästan så kan han okay. Jag kan ju inte prata ordentligt tydligt För jag har <laughs> uppspelt Ja, kommer du ihåg vad du skulle spela in? Så jag, jag ska göra av? ett uh, instrument med rösten. Yes. Men jag måste ha väldigt mycket dist och det måste vara upp pitchat. Och när vi hela tiden säger upp pitchat, mm. då är det ju att man gör det till en smurfröst helt enkelt. Ja. ja. Saft. <laughs> Saft. Alla. Ja, exakt. Ja, Slå igång låten. Det är det här jag tänkte göra. Ja, <laughs> <skratt> jag, det. Jag, jag tar med mig micken hit bort till mitt lilla bord, jag sitter i Antons kök och skriver Gör det du! Nu har jag satt ner podcasten i Antons kök, jag är bredvid ett kylskåp så att det susar och brusar lite grann Men så är det med kylskåp, ni vet säkert hur de låter jag har börjat skriva en 9-inch-nail-aktig text här. Och det viktiga är att vara underfundig och dyster samtidigt. Då har jag skrivit typ My heart is trapped deep inside of me. Why won't you help me dig it out? Och sen skulle väl jag sjunga det där då med bättre engelskt uttal. Och så måste man vara den här slöja liksom. lite ont i magen och så tandläkarbedövning i ansiktet. Nine Inch Nails har ju piano. Mm. Det brukar de ha. Med delay och ja. eko på. Och konstiga toner typ mm. så här. Mm. Den här tonen. Ja. Den känns i Nine Inch Nails. Och så lägger du på chorus på den. Ja, bra idé. Och tremolo. Tremolo också? Testa det. Attentat. Det kanske blir lite kaka på kaka. Men ska jag förklara för lyssnarna vad tremolo är? Aha. Det blir ganska teknisk information ibland när vi pratar här. Men tremolo, det är alltså när ljudet... Ja, men hur ska jag visa det? Det blir så här. Det är tremolo. Precis, den hugger av liksom. En tog som går så här. Samma om man lägger på tremolo. Det är tremolo. Den hugger av ljudet. Tack. Vad är korus då? Korus får det att låta som två röster samtidigt Ja, enkelt beskrivet ska vi, ska vi säga enkelt beskrivet samtidigt Då får vi en koruseffekt på det En, två, tre, fy enkelt, enkelt beskrivet, beskrivet. Så, där det var... där lät som korus. Det var koruseffekten. Ja. Lägg på ja, effekterna då. nu då ja, snart. Korus. Ja, det där blir ju Jag får inte bli för mycket för det blir ja, men... honky tonk ta, ta ganska mycket ändå, testa hur det blir när det är mycket det där känns ganska hemskt Ja men det har det ganska bra Lite falskt Det ska ju vara lite falskt Kanske Du vill ha en sånt träm. Ja någon sånt Ska du ha en stråkorkester på slutet Ja jag tänkte att Det, ja, det är högtidligt och fint i slutet då Finstämt Divaldi. I här dystopiska text som jag har skrivit här Trent Rezners texter är alltid så här dystopiska och mörka Och lite in your face och lite incest, familjefest också. Ja, lite sexuellt creepy ja. på många olika sätt Men här har jag skrivit något liknande då Once I get my sorry ass out of here I'll come knocking on your door Oj, oh, det blir konstig. I'll come knocking on your door Knock, knock, knocking on Trent's door Yeah. You can try to keep calm and carry on But you'll be sorry and sore Okej, okay, att man är öm i i, i själen Oj, vad gör du med stråk? Vad gör du med stråkarna? Det låter inte som... Jäklar vad det låter det Jag kanske den lite Det låter inte som stråkar längre Nej. Det låter som en dator som är ledsen Lyssna Du slängde på ett bitcrush filter. Jag på ett Vad är det man gör då? Man samplar ner och det så det blir jättedålig kvalitet. Super Mario 8 bits. 8 bits. Nu ska jag sjunga och det ska vara distad sång. Det ska vara dist på rösten. Det får du sen. Ju sämre det låter, desto bättre blir det. Vad fan? Det är ju badbollen bara. Det är badbollen. Vad fan ska jag göra? Det är ju köp. Ni vad väl när jag sjöng? Ja, jag hoppas det. Jag vill inte hålla på och skrika mer i din lägenhet. Nej. Nog för att du har en döv, granne. Men det finns ju andra grannar som ja, kan jag göra det. Jag inte är det inte en hårddisk för att man har ställt sin hårddisk på en skateboard så stänger programmet ner sig. Och så får man en snurrande badboll som man inte kan klicka med. It seems to work. Det är Det är kvar. Åh oh, jag är så trött i öronen och i halsen och allting Jävla vad jag skrek Åh oh, oh, gud du Jag är trött i kram Men det kan ju vara för man Nikolas är fem igår Ja och sen Elimose. sitter man böjd framför en synt Och bara plickar uh. ja, Men vi kör väl igång Här är låten Can someone get me out of here Det här blev ju också en bakisaktivitet. aktivitet Ja. Fan, det låter bra ändå. Ja, det här var kul. Det blev en pastiche. En pastiche, Det är alltså en pastiche på Nine Inch Nails. Du, ska vi skicka den här till Trent Reznor? Tar vi det? Jag tror han är mottaglig för. Ja, för fan. Han lever ju samtidigt som oss. Det är ju bara att skicka en SoundCloud-länk eller någonting. Ja, skicka till Trent, du. Så skickar jag till systrarna... Nej, kanske en ny Matrix. Vad pratar du <laughs> om? Vad heter de? Regissörerna. Matrix, hjälp mig. Ja, ja, Wachowskis. Wachowskis. Ska vi skicka den här till Wachowskis att ja, höra det. ifall de vill ha med den i någon... Nästa film. I någon konstig... Spacefilm Space... som handlar om en simulation sim, sim, Någon som simulerar Nå simuler Hej, kan ni göra en film Om sim simulering <laughs> För här har vi en låt <laughs> Hörru, vi måste nog bara avsluta nu Innan vi ramlar ihop <laughs> ja. Rakt ner i bordet här Och bara somnar Men Thomas, innan ja. vi lägger på, finns vi? Ja, vi finns på Facebook Sök efter Beard Soup Jag Och så tänk... skriv lite till oss där Och där finns vår dropbox-länk också Skicka in någonting kul så kanske vi spelar upp det här i podden och så kanske vi gör en låt av det. Det kommer kanske också ta fem timmar för att göra den. Jag tänkte mer på ett djupare plan. Alltså. Är det här en simulering? Nej, det är en podcast. Ja, det är sant. Åh, oh, jösses. Åh, oh, gud vad trött det är. Ja. Jag är helt slut. Jag hoppas att vi tycker att det är värt det. <laughs> sen, någon gång när vi lyssnar på det här i framtiden. Det blir kul, men det blir måste bli så här himla. Jag är trött. Jag ska hem och sälja en cykel och sen ska jag sova. Du säljer en cykel? Ja,